Bé, sabeu, avui comencem el cicle eh, finals, principis i continuïtats i començarem amb Juan Evaristo Valls Bosch, que és professor de Filosofia Contemporània i Teoria de l'Art a la UB, que ja ens ha visitat altres vegades, i avui farà una ponència anomenada El país de les penúltimes coses, els finals de l'home i de la història. Sense més dilacions, Juan, que ja t'ho deixo en mans teves. Vale, molt bé. Bueno, moltíssimes gràcies, eh, Ferran, i, i moltíssimes gràcies a, a tots i a totes per ser-hi. Sí que bueno, reconec que la, que la contingència d'aquestos temps ens ha portat a, a fer la sessió en aquest format eh, eh, estrany. Jo no sóc molt partidari de la, de la docència mixta perquè no saps, finalment. és una sort d'esquizofrenya, no saps ben bé com, com fer la classe, si presencial o online, i bueno, potser la propera vegada s'organitzarem millor i si sabem que n'hi ha més, més gent presencial doncs bueno, aniré jo allà i aprofitarem tots els avantatges de, del que ens oferís no? la, la presencialitat i, i poder xerrar entre nosaltres directament i no a través de les pantalles, etc. Bé, eh, amb limitació de, de, de Ferran he, he preparat una, una reflexió eh, sobre la idea de fi però particularment eh, versada, versada sobre un, un pensament de, de llarga l'é sobre la història i, i el temps. I especialment, eh, no únicament sobre les concepcions de la història i del temps, sinó eh, sobre la relació d'aquesta concepció del temps amb la mateixa idea de finalitat, és a dir, amb la idea de límit, no? que és bueno, el, allò de què parla aquest cicle. I quan tractem de, de posar en relació eh, el temps i la història i els modes en què ens relacionem amb el temps i la història, eh, amb aquesta idea de, de, de fi, de límit, el que obtenim precisament és una delimitació del temps o una definició de la història. És a dir, comencem a desenvolupar una certa escriptura de la història o un pensament sobre les formes de relatar la història, comptar la història, Concebir les llibres. Tot, tot bé? Sí? Continuem? Vale, vale, he escoltat alguna cosa. Eh, bueno, aquestes reflexions són les que, les que volia compartir amb vosaltres, eh, tot i que podem fer una, una certa arqueologia de les concepcions del temps a partir de la forma en què aquestes es relacionen amb la idea d'un fi o d'un final, no? eh, sabent que fi i final té aquest sentit com doble d'una banda, culminació, acompliment, i d'altra banda, termini, acabament. Eh, de vegades les coses acaben sense complir-se, de vegades el compliment de les coses coincideix amb la seva finalització. Eh, Pensa que aquesta idea és, és, serà important també per quan pensem al temps com història, i la història com l'espai en el que alguna cosa es desenvolupa, en el que alguna empresa, algun projecte, eh, alguna dimensió de allò humà eh, es, es desenvolupa i es, ja es realitza. Aleshores, sense més dilació, vaig a compartir la, la pantalla. He preparat eh, un petit eh, power amb algunes cites, com faig habitualment, i, i això guiarà l'exposició. Un moment, perquè m'estan demanant unes quantes coses. Qui em pot compartir? Espera-te-me. en un moment. Vale, ja està. Entesos. Eh... Molt bé, veu veritat? Eh... El Power? Sí? Bé, bueno, he anomenat eh, aquesta exposició al País de les Penúltimes Coses. Eh, el títol és una... És una cita al, al filòsof eh, alemany Siegfried Krakauer que té un gir que es diu precisament així last bueno, indirectament Last Hastings Before the Last, les últimes coses antes de les últimes. Els fills de l'home i de la història. Eh, M'interessa precisament aquesta idea de fi i de finalitat perquè en relació amb la història ens porta a un pensament del que de vegades es diu eh, antropogènesi o diguem, desenvolupament Eh, d'allò humà o, o abastament del, de l'home, de l'ésser humà, de la seva plenitud. Eh, he dividit la presentació en, en tres moments, tots ells relacionats amb aquesta mateixa idea de, de finalitat eh, i serà també un viatge fins a la nostra concepció actual de temps i i, la, i al pensament contemporani. Bé, comencem pensant la idea del fi com l'idea de la utopia. Si pensem l'utopia com una figura eh, espacial, aquesta figura etimològicament vol dir, eh, com ja veieu, no lloc, utopia, utopos, allò que no té lloc. I, i aquest idea de l'utopia ja ens va permetre pensar una tendència de la història o un fi de la història. La història tendeix cap allò que encara no ha tingut lloc, és a dir, cap allò que és utòpic, i utòpic en un sentit ideal, però que, tot i que no tenir joc, o pot ser no poder tenir joc, és un cert ideal eh, regulatiu de la història. Així, el fin de la història és el seu exemple de la història i la seva plenitud, la seva plenitud de la història. És la concepció del fi de la història pròpia de la modernitat. No obstant, abans d'aquesta concepció, la idea del, del temps era precisament un temps desprovist, d'aquesta meta. És un temps que podem anomenar còsmic en el sentit d'un temps ordrenat eh, i un temps a més eh, circular. Aquest temps és el temps premodern, és el temps de les religions, és el, el temps del que Mircea Eliade, tot seguint Nietzsche, anomena el temps de l'etern retorn. És a dir, hem de pensar que la forma de relacionar-nos amb el temps i amb la vida eh, pròpia d'una visió anterior a la ciència moderna i d'una visió marcadament religiosa eh, està constituïda a través de l'idea del cercle i del cicle. D'acord? Eh, una, una forma molt interessant o molt clara de Borio és a, a través de dos eh, exemples. Uno era la forma en la que, abans de l'existència dels, dels rellotges, abans de la cronometrització del temps, abans de la mensurabilitat del temps, abans fins i tot d'establir què era una hora, què era un segon, eh, etc. la forma d'orientar-nos temporalment era a partir de dels cicles eh, naturals. Se a dir, era la natura la que imposava un temps i aquest temps es mesurava sempre com una repetició. És a dir, el temps estava ordenat i per així dir, acabat i contingut en si mateix. No hi havia un fi fora d'ell que el temps agradava estar. Així tenim justament, justament eh, el ciclisme de les estacions i tenem el ciclisme també dels diferents dies, de les setmanes, els cicles de la lluna, etc. Tot això, tots aquests processos naturals, donaven a l'home una mesura per precisament estructurar la seva eh, existència. Aquesta visió es veu també molt clarament, és el segon exemple que, que volia uh, oferir, quan pensem en, algun, en alguns dels mites grecs clàssics. Si pensem, per exemple, en, el mite, en alguns dels mites que conten la història de Demeter i Persèfone, com sabeu, la Demeter era la, la deessa de l'agricultura i Persèfone era la seva filla. Era una de les deesses eh, més velles eh, que, que hi existien. Aleshores... Eh, conté el mito ràpidament. Hades va voler casar-se amb ella i va sortir de la Vern i va anar a raptar-la. Deméter, quan va veure que la seva filla havia estat serrestrada i que l'havia perduda, va caure en una depressió tal que va descuidar totes les seves feines, interrumpint així, descuidant així el cicle vegetal que ella mateixa estimulava. Zeus, que el pare de, de, de Persèfone i veient que hi havia hagut una certa alteració còsmica, precisament perquè el temps s'havia aturat davant aquest segrestrament va arribar a un acord amb eh, Hades. L'acord seria precisament que per tal de retornar a Demeter, la seva filla però per tal també de no trencar el matrimoni dades amb Persèfone la Persèfone estaria part de l'any amb cadascun d'ells. I és aquesta la forma que, té, que es té d'explicar precisament els cicles i com de la primavera i de l'estiu passem després a la tardor i a l'hivern. És la distinció entre el temps que la, la Demeter està amb la seva filla, és el temps de, de l'alegria, de, de les flors, de la turgència dels fruits, i el temps on Persèfone se'n va a l'hivern amb el seu marit, que és el temps de la decadència. Però és una decadència que es justifica en el mateix procés. Aquesta decadència és la condició per al floreixer de, de l'estació les, i, i el creixement dels fruits de la mateixa forma que el creixement dels fruits està ja pressuposant eh, la seva putrefacció, la seva pèrdua. Així tenim precisament aquesta idea de la temps-retorn i en els misteris eh, i diversos rituals que celebraven diguem, els, els grecs clàssics i arcalls, com d'altres pobles, hi havia justament aquest moment que celebrava, eh, que celebrava el punt en què el temps es reiniciava. Són tot, tots aquests rituals que, que poden ser eh, bacanàlics, orgàstics, festius, eh, carnavalescos, que suposen precisament una culminació que suposa la destrucció o l'acabament o el capgirament de tot el que s'ha anat construint precisament perquè la roda del temps puga tornar a girar. És el que veiem en Carnestoltes, és el que veiem en alguns mites que, per exemple, Marcel Mors descriu, com el potlac, eh, i és el que veiem precisament en aquests mites òrfics eh, i altres, i altres eh, mites d'altres civilitzacions que tenen aquest caràcter eh, destructiu, de trasbalsament, on totes les identitats s'esvaeixen, on, on les relacions socials protocolàries es desfan, eh, i Eso es una condición sine qua non, precisamente, para tornar a hacer girar las cosas. Eh, Guy Debord precisamente parla de temps cuando parla de, de la edad eh, medieval. Digo el siguiente, el, el medievo, este mundo mítico inconcluso que tenía su perfección fuera de sí mismo, es el momento en el que el tiempo cíclico que regula aún la parte principal de la producción está realmente carcomido por la historia una cierta temporalidad irreversible es reconocida individualmente a todos en la sucesión de las edades de la vida, en la vida considerada como un viaje, un paso sin retorno en un mundo cuyo sentido se encuentra en otra parte. El peregrino es el hombre que sale del tiempo cíclico para ser efectivamente ese pasajero que cada uno es como signo. ¿Qué se explica aquí al guiudebord? Que en la visión cristiana de Almón aparéis Calcom més, calcom més enllà d'aquest temps cíclic. Aquest temps cíclic es torna una certa evolució que es justifica ara sí per quelcom que hi és fora de la vida i que ja no es con ell, ja no es ja no coneix. És a dir, cristianament la vida, com sabem, és un passatge on anem at diverses etapes però aquestes diverses etapes no porten, no comporten una certa reencarnació o una certa repetició sinó, a l'inrevés, un jutjament que ens permetrà arribar a allà on el temps deixa de comptar i ens trobem en una vida atemporal, siga precisament en la forma de la salvació, com una vida eterna, o en la forma de la condemna, condemna com un eh, continu patiment. És interessant eh, veure aquí com primer, en un sentit mític, eh, antic, la idea de fi està continguda en el mateix temps i al mateix temps està complet en si mateix, i és a partir, a l'edat mitjana, del cristianisme on el temps troba quelcom que hi és fora d'ell. I, malgrat mantenir aquesta idea d'etapes, com podríem veure amb les estacions, no? ara hi ha etapes d'una vida, no? ara som joves, ara som eh, adults, ara arribem a la senectut i en cada etapa hem de fer unes funcions conc eh, concretes, això no es tornarà a repetir. Això serà tot un procés per arribar a una finalitat que accedeix al temps, que està fora del temps, que és atemporal o històric, és a dir, l'eternitat. Sigui en la forma del càstig sense fi, siguen en la forma d'una vida absolutament plena, eh, sense pecat. Aquesta és, diguem, l'introducció d'allò cristià, almenys en els termes del, del Gui de Bord. Ui... Aviam, si pot, podem passar. sí. Què tenim, precis què tenim precisament quan parlem de, els, de quan anem a la modernitat i als fins de la història? El que tenim és precisament un temps eh, que ara ha abandonat aquesta forma circular pròpia del mite però que tampoc no és ben bé el temps cristià que eh, es mesurava per la manera en la que es feia complir i es conservava una certa paraula revelada eh, per la qual seríem jutjats al final de la història. És a dir, no es tracta d'un temps eh, que té el fi contingut en ell mateix, un temps cíclic, però tampoc es tracta d'un temps que de respectar un origen per ser després jutjat fora del temps. El que passa a la història, a la, a la modernitat, perdó, és que eh, comença a estructurar-se el pensament de l'home i de l'home a partir d'una certa idea de projecte. I és així on l'utopia, que és el que presentem al principi, comença a funcionar de veritat. Això que vol dir? Els filòsofs de la il·lustració podem pensar en Descartes, però, però també en Kant, en Rousseau, en eh, Voltaire, entenen que l'home fins aleshores ha estat sotmès a precisament al eh, domini o als mandats de la tradició o de la religió. Aquesta religió que precisament organitzava la història com una conservació per, de l'origen per la que després més enllà del temps, quan la història acabe serem jutjats. Un cop pensem hem sortit d'això, la tasca de l'home eh, s'estructura com una conquesta de la llibertat, és a dir, com una progressiva emancipació de tot allò que abans ens limitava. Sigui la natura, sigui la tradició. Per assolir aquesta emancipació, tenim d'una banda, precisament, la ciència moderna, que és aquella que ens va emancipar cada convés de la natura, perquè tindrem medicines, perquè control controlarem i serem capaços de predir la, eh, la meteorologia, perquè la natura ja no serà un espai advers, sinó una font de recursos, i pel que fa a l'alliberament, a l'emancipació de la religió i la tradició, tenim precisament la filosofia i el desenvolupament de les lletres, és a dir, el pensament crític. Com bé sabeu, crític significa, provenent del, del, del grec crinos, significa jutjar, significa decidir. L'home ara reclama la capacitat de jutjar ell mateix. Aquestes, aquestes, diguem, operacions intel·lectuals, que són ben conegudes, per exemple, al discurs del mètode de Descartes, o, fronti, o a l'introducció a l'enciclopèdia de Diderot i d'Alembert, o també al conflicte de les facultats de Kant, o al text que és il·lustració de Kant, estan pensant altra relació de la història amb els seus límits. Ara, la història es va mesurar precisament per aquest assoliment d'una imatge de l'home independent, plena i màxima. És a dir, ara la història es va estructurar com un cert projecte. Ara que no tenim cap cadena, ara que estem agiberats de la natura i de Déu i de la tradició, ara que tenim el temps en les nostres mans, anem a donar, i fa servir un, un terme molt capitalista, la millor versió de nosaltres mateixos. Anem a realitzar l'home ara que no tenim cap limitació. Sigam nosaltres qui jutgem quina és la limitació, és a dir, la definició, la imatge plena de l'home. Així, aleshores, la història es torna un projecte i el temps comença a mesurar-se com a un progrés. Aquestes és diem, la gran concepció del temps de la modernitat. El temps es secularitza perquè ja no és un temps mític, cíclic, però tampoc, i, tam i també es secularitza perquè ja no hi ha un déu qui jutjarà al final del temps si hem conservat la paraula revelada que teníem a l'origen. El temps està secularitzat i els que esperem al llarg de la història és progressar per arribar ja no a la plenitud de Déu, sinó a la plenitud de l'home. I és per això, he posat tres exemples, que el temps comença a mesurar-se amb una finalitat que a sí, efectivament, es pensa com una culminació i com un ideal regulatiu, és a dir, de forma utòpica. En Kant tenim aquest escrit que es diu eh, Idea d'una història universal en clave cosmopolita, i aquest altre text que es diu Sobre la paz perpètua. En aquests dos textos, el que valora Kant és precisament un cert progrés en termes ètics i polítics. Mesura tota la història de l'humanitat segons aquesta s'aprope més o menys al seu fi, a la seva finalitat, aquesta utopia d'una pau perpètua. El que valora Kant és, B. ara que hem pogut sortir del conflicte de les facultats, ara que podem desenvolupar una moral racional que no està limitada per la tradició, pels prejudicis i per la religió, podem, a poc a poc, també construir una doctrina del dret i anar construint comunitats cada cop més perfectes de forma que, en algun moment, arribarem a desenvolupar la pau perpètua. És a dir, el moment en el que tothom tinga, en termes kantians, una voluntat autònoma, tothom... Eh, obeisca als seus deures i obeint als seus deures respecte al dret dels altres. I respectar el dret dels altres podrem eh, arribar... Eh, <ríe> perdoneu aquest, aquest ànim, però al segle XVIII sabeu que és com molt així heroic, no? Com, té com una, una idea com molt èpica, de veritat, perquè hi ha tot un projecte i l'únic que ens queda és cavalcar fins a arribar a ell i cavalcar el més ràpid que puguem i el més efectivament que puguem per a apropar-nos al més possible aquesta utopia que és un ideal regulador, no? I que, amb el que guardem una relació d'apropiament eh, asintòtic. És a dir, potser no arribarem mai, però sempre ens estem eh, apropant. En Kant, com deia, l'utopia era aquesta pau perpètua, en la que a poc a poc anirem eh, realitzant el que Kant anomena, a la fonamentació de la metafísica dels costums, al regne dels fins. És a dir, aquesta comunitat política on qualsevol persona serà sempre tractada com un fi en si mateixa i mai com un mitjà. És a dir, un espai on ja mai tinga lloc la dominació ni l'alienació, la, sinó que tothom siga autònom i tothom siga precisament lliure. Aquesta és la gran utopia eh, kantiana, una certa pau perpètua. Si avancem uns 50-70 anys, trobem en la fenomenologia de l'esperit de Hegel una idea similar del fi de la història. Precisament és Hegel qui parla d'aquesta idea del fi de la història. Com hem d'entendre el fi de la història en Hegel? Hegel llegeix la història com un procés de desenvolupament de l'esperit de la humanitat. Aquest esperit va travessant diferents èpoques i va realitzant Concepte, va realitzant formes en les que s'expressa, formes de llibertat, formes d'igualtat. Això ho veiem, per exemple, en el, en el poble grec, en la Grècia clàssica, ho veiem en l'imperi romà, ho, ve, ho veiem eh, a l'il·lustració i ho veiem, sobretot, amb el triomf de, eh, de Napoleó. Cada cop que avancem en la història, ens explica Hegel, no és tant que tindem a una pau perpètua, sinó que a poc a poc anem desenvolupant allò humà i de manera que ens estem apropant cada cop més a el saber absolut, a una certa realització plena de l'esperit humà on aquest siga conscient i autoconscient. Aquest moment arribaria en Hegel precisament eh, amb la figura de, de Napoleó i després de la revolució. És a dir, on es construeixen uns eh, ideals que permiten articular una, com una república eh, o com el que després serà una democràcia eh, liberal. El que després, eh, vull dir, per evitar eh, anacronismes. Però interessant és que Hegel pensa aquesta idea d'un fi de la història, d'un moment on la història s'acabarà perquè haurà assolit el seu compliment. I això en Hegel no és utòpic, és realitzable. Pot ser després continua passant el temps, però continuarà passant amb el goig d'haver assolit el projecte sencer de l'home en tant que esperit, que ha estat eh, i no l'ha fet asintòticament com, com en Kant, sinó que ha realitzat una forma de llibertat que mai abans s'havia assolit tan plenament. I això ho, eh, ho podem trobar en eh, una certa república eh, francesa o en, en uns certs eh, ideals de llibertat i d'igualtat que amb la forma de les, de les constitucions i de les declaracions del dret eh, de l'home i sota la figura de, de Napoleó, segons ell, Eh, assoleixen la seva plenitud. En general, això és molt, molt important perquè Hegel deia ja que l'esperit es realitza amb això. No és que l'esperit sigui el tal transcendental, sinó que, efectivament, en la declaració dels drets de l'home, en la promulgació de constitucions i de repúbliques, ahir l'esperit s'està realitzant. Això és l'esperit de l'home. Si tenim, doncs, altre moment on eh, la història es mesura com un projecte Eh, pensant-se a partir del seu fi. Però ja no es tracta tant d'una utopia, sinó de quelcom que es pot abastar a la història. I un abastament que té unes etapes i que podem llegir històricament, que és el que, el que fa eh, Hegel, precisament. Una tercera eh, estructura de la història des d'aquestes esquemes la tenim en Marx, almenys, almenys en el primer Marx, en el març del primer, del primer llibre del Capital i del, i del Manifest Comunista que escriu en Engels. I, i ve, veieu que ara estem ja en el segle XIX amb Hegel i Marx, eh, però anem avançant com a poc a poc. No? Ja. En Kant estaven a finals del 18 amb Hegel a mitjans del XIX i en Marx eh, també. Què ens assenyala Marx en el, en el Manifest Comunista? Eh, Clàssicament. Allí Marx diu que la burgesia eh, és una classe social absolutament revolucionària. Per què? Perquè la seva existència depèn de la constant revolució dels mitjans de producció. Això s'explica perquè la burgesia és una classe social que es dedica a la mercaderia, a la mercaderia és a dir, a la venda d'excedències. És a dir, el que ven són les coses no en tant que s'utilitzen, sinó en tant que es poden eh, comercialitzar, es poden fer círcula, es poden canviar. Això què vol dir? Que la burgesia depèn de la producció d'excedències. I per produir cada cop més excel·lència, el que es necessita, efectivament, és revolucionar els mitjans de producció per tal de que la tecnologia i les tècniques siguin més potents i ens permeten bueno, reduir els costos, reduir els temps i generar més eh, recursos. No li interessa a l'aburgesia això que es pot utilitzar, sinó les coses en tant que es poden canviar, en tant que excedents poden canviar-se i circular com a mercaderia. És per això que diu Marx... Que és com si la burgesia all revolucionat la història i allà engegat, és com sihau aposto la quinta,s'hau si engegat el motor de la història, perquè ràpidament comença a canviar tot el rostre del món. Deixa enrere el règim eh, feudal l'existència del qual depenia de la conservació dels mitjans de producció, s'alia amb la monarquia absoluta i deixa enrere l'aristocràcia els seus privilegis. Deixa enrere també el poder de l'Església perquè arriba a ser més poderosa que ella amb un poder que mai havia existit en la Terra d'aquesta forma, el poder econòmic. Deixa enrere també les monarquies absolutes, eh, fonamenta els eh, estats nació per després eh, produir el mercat internacional. És a dir, la burgesia, emparada en aquesta revolució, va desbordant sempre els límits polítics en què primerament eh, s'ha ubicat. Arriba un moment, no obstant, eh, ens explica en Marx i Engels, en què la burgesia es torna conservadora. És a dir, es nega a dur a terme la següent revolució. Per què? Perquè aquesta revolució comprometria els seus privilegis d'existència. És a dir, arriba un moment en què la burguesia té un nivell de vida que es manté sotmetent i subjugant a la majoria de la població. És a dir, produint una gran massa esclavitzada de treballadors, que són, evidentment, els, els proletaris. De manera que hi ha una grandíssima producció N'hi el que Marx i Engels anomenen l'epidèmia de la superabundància. Ho veiem com vaig de temps perquè m'enrotllen aquestes coses i, i no vull perdre la important. Tenim una epidèmia de la superabundància i al mateix temps tenim fam, pobresa i marginació. Això és precisament perquè la burguesia es nega a fer una revolució on la propietat perde la seva condició de propietat privada. Què diu què fan Marx i Engels al manifest comunista? Diuen ha de ser el fi de la burgèsia, és a dir, el proletariat, el fi de la burgèsia, perquè és la burgèsia el que ha generat la necessitat de gent que estiga treballant en la fàbrica sense tenir propietat, sense tenir un capital. Ha de ser el proletariat qui faça aquesta darrera revolució que la classe burguesa s'ha negat a fer. En què consisteix aquesta revolució? Amb cap girà l'ordre burgès establert. És a dir, en desproveir a la propietat de la seva condició de propietat privada. Això que comporta? Fer una revolució que tinga com a resultat precisament una societat sense classes, que és el mateix que dir una societat sense propietat privada. El moment en què la propietat, i en això per la resta, Marx és molt russonià, és molt interessant veure com eh, els esquemes modernes continuen funcionant. El moment en què la propietat perga la seva condició de privacitat, en aquest moment haurem assolit l'utropia de la societat sense classes. És a dir, haurem assolit una igualtat material que ens permetrà realitzar una pau i una llibertat que no poden dur-se a terme sense aquesta igualtat material. És a dir, sense una propietat comú i no privada. L'interessant del relat que fa aquí marx de la història, veieu que són sempre visions de la història que estan mesurant-se amb una idea de temps, amb una idea de finalitat, perdó. I, I també, per això, amb un projecte que té tot un seguit de promeses. Si fem això, assolirem tal. En un moment concret, estarem en l'esperit absolut. En un moment concret, millor, millorarem les lleis fins a assolir la pau perpètua. En un moment concret, abolirem la propietat privada i tindrem una societat sense classes. N'hi no? ha sempre com una promesa, n'hi ha un cert un cert més enllà, però que aquí, aquí està secularitzat, perquè l'idea no és al morir, sinó és hi haurà un moment en què la història assolirà el seu terme. És per això que aquest socialisme se si l'anomena clàssicament, el propi eh, Marx eh, ho fa, socialisme utòpic, clar. Eh, el seu fi i la seva finalitat és aquesta societat sense classes. És a dir, realitzar una igualtat material que sigui la base per a qualsevol altre tipus de valor. És des d'aquesta igualtat eh, material radical des d'on es suprimirà l'alienació, la dominació i on s'assolirà aquesta emancipació de l'home que insistentment ens ha promès i ens ha anunciat la eh, il·lustració. Tenim així, doncs, tres figures de la història com un projecte on el temps es mesura i es valora per la manera en què s'apropa a una certa finalitat. Pau perpètua, esperit absolut, societat sense classes. Totes elles formes de l'utopia. I formes elles també, i en Marx és molt, molt evident, ja, ja si sí, diguem al seu passat jueu i ja és en joc, n'hi ha així, certament una forma marciànica. En Marx, és molt interessant veure com el proletariat té un paper històric i una missió històrica. És el proletariat el que ha d'arribar a alliberar-nos d'un submetiment i d'una alienació. És el proletariat el que ha d'arribar a fer una revolució que ha quedat pendent de fer. El que ha de tornar per... Eh, alliberar-nos d'una llei injusta i alliberar-nos d'aquesta llei injusta, que és la llei burguesa, fer justícia. Què m'interessa d'aquesta lectura eh, en termes messiànics, o no, on el proletariat és aquest subjecte de la història que ha de posar fi i acomplir així la història, el que m'interessa és que comença a haver-hi, i això és molt important pel que veurem després, una lectura de la història en clau de justícia. Així, la història és injusta. Està torsuda, podríem dir. És el proletari, com a subjecte històric mesiànic, el que ha de venir a adreçar-la, a fer justícia. Amb això passem a la segona part de, de l'exposició. Eh, estem seguint-ho bé? Se, se m'escolta bé? Eh, tot correcte? Ferran, sí? Vale. Sí, perquè no sé no, si estic anant com, com, com massa ràpid. Eh, controla el temps un momentet. Vale, perfecte, molt bé. I, I seguim, doncs. El que passa amb aquestes eh, visions utopistes per incidir de, de la història és que, bé, bueno, com el seu dica mai arriben a anar a complir-se. I el cas pitjor és que totes les accions es valoren en funció del que s'ha de complir. De forma que hi ha una certa lògica que té un punt, podríem dir pervers, perquè és una certa lògica sacrificial. És a dir, no vivim al nostre temps si estem vivint sempre envers el futur no vivim el temps de la nostra vida, sinó la forma o el valor que la nostra vida adopta quan es mesura per la realització d'un seguit de tasques eh, socials i polítiques. I això és un pensament que és veritablement eh, problemàtic i que en el, en el, bueno, en el marxisme de, i el comunisme en general de les primers dècades del segle XX es veu molt perversament i, per exemple, Milan Kundera, en la seva novel·la la broma l'explica molt bé, sota aquesta idea de la lògica del partit, on sempre s'ha d'actuar pel partit, on sempre Emma Goldman, per exemple, en Living My Life, en la seva autobiografia també ho diu, on sempre es parla de la causa, on tot s'ha de fer per la causa, on qui no treballa per la causa o qui deixa de d'estar al servei de la causa es torna sospitós o es torna enemic d'aquesta causa, perquè, clar, aquesta causa, quan és la societat sense classes, la llibertat, eh, l'igualtat material i un munt de coses absolutament meravelloses que ningú no pot rebutjar, ens tornem sospitosos. És a dir, n'hi ha una certa lògica del sacrifici que podríem dir és la resta de l'estructura religiosa que està funcionant en aquesta secularització del mesianisme. Aquest és com un dels grans problemes, que és com, bueno, finalment, jo no sóc jo, Eh, la meva vida no és la meva vida. no. Jo sóc un agent, un agent, per, un agent per desenvolupar aquest projecte. La meva vida ha de ser sacrificada o ha de ser posada al servei d'aquesta d'aquesta histò causa històrica que és més gran que la meva vida i que sense la qual la meva vida no, no tindria cap sentit, no tindria cap valor. Ahí és on, on comença a haver-hi una qüestió diguem, Eh, perversa en aquesta, aquest funcionament del, del projecte. Sempre que hem entès que n'hi ha una finalitat que és irrenunciable, que no és qüestionable. Perquè, és clar, que és una societat sense classes, perquè, clar, és la pau perpètua, perquè, clar, és l'esperit absolut, perquè, clar, és la democràcia i l'egalitat, llibertat, l'egalitat, l'egalitat, l'egalitat, etcètera. Mm. Arriba un moment, no obstant, en què eh, aquesta lògica, que és una lògica, com hem vist en Marx, burgesa, de revolució, de, de, pro, de progrés indefinit, construís un estat de coses que podríem localitzar al, al capitalisme dels anys 60-70, és dir, el capitalisme, un cop l'indústria cultural Eh, s'ha assolit, un cop estan del tot, diguem, consolidats al eh, cinema, la ràdio i els mitjans de, de reproducció massiva, d'acord? On aquesta finalitat mm, està present, però acaba com es se i queda únicament la seva lògica, el seu funcionament. Així assolim un cert Temps sense fi, on l'ésser humà es demet només una peça d'un cert engranatge que ha d'estar funcionant. I què és l'engranatge, en termes de Guy Debord, que és l'autor que m'agradaria a és l'engranatge capitalista. En el nom de la maximització del benefici, en el nom d'una qualitat de vida eh, millor, a més eh, riquesa, a més benestar, etc. acabem construint la nostra vida com un procés sense fi i sense massa sentit, que és el que Guy de Bord anomena el temps pseudo-cíclic. I és el que jo, fent, eh, fent un acudit, que és molt habitual en aquestes reflexions, he anomenat el temps «metro-boulot-dodo», que, com sabeu, en francès vol dir anar a agafar el metro, anar al treball, dormir i al dia següent tornar a començar: metro, treball, dormir, Metro, treball, dormir. És a dir: el temps de la, és el temps de la fàbrica i és el temps del treballador. I és per això que el Gui diu diu:M que el consum del tempo cíclico en les societats antigües estava en consonància con el trabajo real d'aquestes societats, el consumo pseudocíclico, de la economía desarrollada, se encuentra en contradicción con el tiempo irreversible, abstracto de su producción. En tanto que el tiempo cíclico era tiempo de la ilusión inmóvil vivido realmente, el tiempo cíclico, al temps de los mites, era temps de una ilusión inmóvil, de siempre estar en el mismo lugar, porque estamos siempre girando en el mismo ciclo, pero que es vivo realmente, el tiempo espectacular, que és el temps del, del capitalisme de la ciutat de l'espectacle, dels 60-70, és el tiempo de la realitat que se transforma vivido ilusoriamente. I aquí és aquesta qüestió. Aquí on, directament, parlem el sentit de la història. Ens tornem una peça de l'engranatge. La història queda per a, no sé, per a uns herois, per a imatges, per a herois, per a polítics, per a gent que arriba a la lluna... Nosaltres veiem la història des de la tele mentre descansem abans de tornar a la feina. Per això vivim il·lusòriament aquest temps i estem immersos en un temps pseudocíclic que precisament alça el temps de l'engranatge de la fàbrica, no? que és un poc el que té eh, de vol al cap. El espectacle, com a organització social presente de la paràlisi de la història i de la memòria, de l'abandono de la història que s'erige se sobre la base del tempo històric, és la falsa consciència del temps. Clar, aquí que avancem. Bueno, a qualsevol qui li preguntem «Escolta, com avança la història? Com, com funciona la història?» Dirà «Què sé jo? Mira, jo faig el meu treball. Vaig a la feina, estic 8 hores, 10 o 15 segons, torno a casa, descansa, estic amb la meva parella, amb els meus fills, o amb el meu, el meu gat, o les meves plantes, o el que siga, i allà es van altre cop». Què és la història? No sé. La història, no sé. Vas llegint per Twitter, vas llegint per la tele, coses que passen, no? Però n'hi ha una certa idea de la paràlisi de la història o de que estem fora de la història. De que senzillament són unes peces, unes peces que han de fer alguna cosa i l'han de fer dia rere dia, setmana rere setmana. Hem de tornar altre cop al dilluns, dilluns i dilluns i dilluns. Això és pseudo-cíclic perquè és una temporalitat completament artificial, és la temporalitat del cronòmetre de, de fitxar cada dia. I estic dient aquest imaginari és d'un capitalisme dels 60-70, no és el nostre. Tot i que ja diu molt del nostre imaginari. I no tenim la impressió que veritablement puguem ser subjectes de, de la història o herois de la història o que puguem canviar activament la història. La història queda en un espai fantasmàtic, espectacular. Per això debo de parlar d'aquesta paràlisi. De la, eh, de la història. Vale, un moment que diga alguna eh, cosa més. És per això que en aquesta línia, no, no he posat lectures perquè ja es faria massa allar, però el filòsof contemporani eh, Harmut Rosa ha parlat de l'idea d'acceleració. És a dir, tenim eh, ara una estructura de la història capitalista que passa per combinar una certa idea pseudo-cíclica, és a dir, una certa idea sense fi, jo estic treballant fins que em jubile, Perquè? Per, per tenir diners després, però si no, bueno, estic treballant fins que em jubile, no hi una certa aquí pseudociclisme perquè el temps no està ordenat en si mateix, senzillament treballant doncs, perquè, bueno, perquè hem de treballar per guanyar la vida, i al mateix temps, espectacularment, la història es desenvolupa, és allò que veiem a les pel·lícules, a les notícies, la fan a herois... Homes i dones absolutament perfectes i realitzats. Però al mateix temps, el ritme de la fàbrica, aquest ritme cíclic, que veiem que és un ritme com, com que ha sortit ja eh, d'una certa línia històrica eh, progressiva, que és el que teníem eh, abans, aquest ritme pseudo-cíclic cada cop és més ràpid. Per què? Perquè precisament, com havíem vist, si el capitalisme és la lògica íntima de l'ordre morgès, el capitalisme funciona a partir de revolucions. Aquesta revolució no significa només tornar a capgirar, tornar a capgirar el que hem construït, sinó fer-ho cada cop més, més a pressa. I aquesta sensació de l'acceleració és precisament la que tenim a les nostres vides. Veiem com cada cop les coses passen més ràpid, com cada cop les etapes s'escremen, com l'adolescència cada cop és més aviat, eh, com cada cop tardem més en deixar de ser joves, com cada cop tardem més en estabilitzar-nos, precisament perquè tot va més de prisa, tot va més de pressa. Les, diguem, el temps que incorporen les tecnologies és un temps d'acceleració. No és un temps que es mesura molt ideal, no és un temps que va a complir-se. És una acceleració sense límit, com sense límit és la maximització de benefici, que porta amb si mateix el eh, capitalisme com la seva lògica. I és el que veiem, ja dic, en la fàbrica, que és l'exemple del, del, del Gui de Bord, però en tots els treballs vinculats al consum de la nostra societat, on la demanda, sobretot, és d'instantanietat, on estem mesurant-nos sempre, sempre per aquest temps, que és el temps de l'actualitat, que ja no és exactament el temps present, ni passat, ni futur. És una actualitat insistent que genera aquesta idea pseudo-cíclica, d'un ara, ara, ara, ara. És el temps de Twitter, és el temps de les xarxes socials en general, és el temps de l'estreaming, del directe, del que passa ara, del que és notícia. És el temps d'aquest bombardeig. Aquesta lògica eh, continua funcionant veiem com una sort d'engranatge que ha deixat molt enrere eh, qualsevol idea de finalitat. I a l'època actual tenim el, el forme d'un altre tipus d'expansió eh, d'aquest temps, d'aquest temps capitalista, d'aquest temps de la producció. Una expansió que no és cap endavant, que no és ja, diguem, organitzant la nostra vida, sinó és, diguem, eh, cap als costats, és a dir colonitzant cada cop més dimensions de la nostra vida. És el temps que ja no té límits que ja no té fi, que és un temps sense fi que eh, Jonathan Crary anomena el temps del 24-7 que és el temps dels 24 hores no? que tot, tot el món coneix per la resta, i faig una picada de ull <ríe> petarda eh, n'hi ha aquesta cançó de la, de la cantant de la Becky G que es diu 24-7 Eh, i bueno, parla d'una doncs, parella que es coneix en una discoteca i, i de cop i volta bueno, eh, s'enamoren perdudament i estan 24-7 doncs, practicant sexe o no sé quina cosa. Eh, bueno, ho deixo allà però pensa que té molt la les aplicar un temps del treball al temps de l'afectivitat. Però ho deixo a la banda. Què entén Jonathan Crary pel temps 24-7? Enten? Una cert, un cert complement màxim d'aquest eh, caràcter pseudocíclic, abandonant ja la idea de la línia, de temps progressiu projectat, però també la idea del cercle. És la saturació del treball de totes les dimensions de la nostra vida. És la colonització del temps de la producció, de tots els àmbits de la nostra vida. Diu Jonathan Crudy La temporalitat 24-7 és un temps indiferència I veieu com així n'hi ha altra passa que un temps que és d'entrada, és un temps sense temps i sense fi. La temporalitat 24-7 és un temps d'indiferencia en el qual la fragilitat de la vida humana és cada vegada més inadequada i el sueño, dormir, no és necessari ni inevitable. Així que és important que les hores de son, el que Març, ja Marx anomenava el temps de reproducció, és a dir, el temps en què havien de recuperar les forces per tornar a la fàbrica, aquest temps, clar, era la condició del cicle. Metro, boulot, dodo. Aleshores, diu Jonathan Clary, què ha passat ara? Que el, el capitalisme ha aconseguit abolir aquest dodo, aquest temps de dormir, aquest temps on no es podia treballar, on no s'havia de treballar, perquè ens havien de recuperar per tornar a treballar. Amb el desenvolupament de les ciutats, de la il·luminació de les ciutats, el desenvolupament de les xarxes, de les telecomunicacions i dels smartphones, el treball ha pogut anar entrant en espais íntims que abans estaven relegats Siga al somni, a la vida privada o a la vida lúdica. En relación con el trabajo, continúa Jonathan Crerick, la temporalidad 24-7 propone como posible e incluso normal la idea de trabajar sin pausa, sin límites. Está en línea con lo que es inanimado, inerte o lo que no envejece. Como una exhortación publicitaria, decreta la absoluta disponibilidad y, por tanto, el carácter ininterrumpido de las necesidades y de su incitación como también su insatisfacción perpetua. La ausencia de restricciones en el consumo no es solo temporal. Estamos mucho más allá de esa era en la que fundamentalmente se acumulaban cosas. Así está la distinción de Bord. Porque de Bord encara veo a mayor pseudo pero sí que veo a que es final da máxima sal capital. Ahora nuestros cuerpos e identidades asimilan un exceso en constante expansión de servicios, imágenes, procedimientos y productos químicos en cantidades tóxicas y a menudo fatales. de forma análoga con su apuesta por el gasto continuo, el interminable derroche necesario para su sustento y la interrupción permanente de los ciclos y estaciones de los cuales depende la integridad ecológica, el 24-7 conlleva la catástrofe ambiental. Así, podríamos decir, tenim el asolimiento del gran somnio ilustrado realizado como malson. Es decir, tenim la absoluta independencia, la absoluta emancipación de la natura como un malson. ¿Por qué la absoluta independencia? perquè no només ens hem emancipat del temps cíclic cíclic del dia i la nit, de la llum i la foscor, sinó que fins i tot hem estat capaços d'emancipar-nos dels nostres bioritmes, reduint cada cop més les hores de son, reduint cada cop més les hores de descans. Estem capaços d'estar cada cop més temps productius i adaptats virtualment sempre productius, és a dir, sempre disposats a agafar el telèfon. Com hem fet això? Amb xarxes socials, evidentment, amb tot un seguit de drogues, per estar atents, per estar amb els usos oberts, per a produir, etcètera. Seguir drogues no per evadir-nos del treball, no per a arribar a un fin de setmana, a un cap de setmana més intens, no, no sinó drogues per garantir que treballem més que ningú. Això, eh, Marc Fisher l'ha explicat també parlant de l'expansió del ciberespai com la ubiquitat. A així tenim, justament, abans teníem l'utopia ja ara tenim una certa idea com una contínua cancel·lació del fi. Diu Mark Fisher, el ciberespai vol ve arcaico el concepte de lloc de treball. Ahora que puede esperarse que alguien responda a un mail prácticamente en cualquier momento del día, el trabajo no puede confinarse en un lugar particular o en unas horas delimitadas. No hay salida. Y no solo porque el trabajo se expande sin límites. Tales procesos también han hackeado nuestra líbido. Eh, Perdoneu la, la rada. Eso va ve alta obviamente. Tales procesos han hackeado nuestra libido por lo que las ataduras impuestas por las telecomunicaciones digitales no sempre s'experimenten com algo directament desagradable. Així està el problema. Perquè és veritablement molt plaent i molt, molt, molt complaent i molt addictiu rebre missatges i estar sempre aixequejant el telèfon per si hi una novetat, per si tenim un missatge, per si tenim alguna cosa que respondre. Aquest dient és Fisher eh, Fischer, la privatització de, de l'estrès, però és un pas més en aquesta estructura perversa on la història perd qualsevol idea de límit eh, i la seva lògica, que en la burgesia es deveu una lògica capitalista, s'interioritza eh, com al ritme mateix de les nostres vides. Més enllà d'un biorritme, és a dir, d'un ritme, diguem, biològic, però més enllà també de qualsevol ritme que puga tenir a veure amb les etapes de la vida, com veiem abans, o amb un cert eh, projecte que no estiga vinculat amb aquesta idea de la competitivitat, de la maximització. El resultat, precisament, i per anar un poc més ràpid, no llegirem, que la via individual, l'única cosa que paga la pena ha perdut la història. És a dir, que finalment nosaltres, no únicament estem fora de la història, com dient de bord, sinó que estem també fora de la nostra vida però la nostra vida acaba traduint-se al currículum. Al nostre currículum. Totes aquestes experiències on una temporalitat no mensurable té lloc, experiències d'intensitat, experiències d'afecte, tot allò pel que paga la pena viure, queda fora de la història. Queda en marginalitat de la història, queda exiliat dels límits de la història. He preparat per això dos petits vídeos, que bueno, a mi m'agraden molt, que eh, que assenyarem precisament d'una banda un, una vida sense temps o un temps productiu sense fi, i d'altra, aquesta vida personal que ha perdut la història, que ha quedat fora tant del projecte com eh, del desenvolupament de la història. I si em disculpeu, això és un poc labor laboriós, eh, perquè ara he de compartir pantalla, però he de compartir eh, el Google. Vale. Veieu, el... Veieu la pantalla, oi? Això és una performance de tècnic xec que es diu One Year Performance. Què va fer així eh, aquest eh, artista? Va fotografiar-se fitxant, uh, no, fitxant amb els regions de fitxar, 24 cada hora, 24 hores al dia, 365 dies a l'any. És una plataforma que té una durada d'un any sencer, que suposa un any sencer sense dormir, i que és una forma de reflexionar, precisament, sobre com les nostres vides estan sotmeses a una lògica que prolifera un cop alliberada de qualsevol tipus de finalitat, com un contínum d'acceleració. Ho veiem? has un reportatge que li fan. All eh... oh, the petition. Yeah, you, you okay. I punched time for every all is a depression. But way, you see it is non depression because every is a new new hour and live we... We are in a process. My piece one year performed, uh, 1980, 81. I punch time for on the hour, 24 hours, and the process in a whole year long. That's about time. So I document is the one frame, One year, I pressure to six minutes and to see the deposit you know, in you know, six minutes, or whole year. Every piece in beginning or the end, I may come. It's most difficult is sleeping time. Right? So I had to wake up every hour on the hour so I hunched then I was waiting for the next hour. Everyday life is the same. So most of the basically life is waiting for next hour. All work I do, I know it's very difficult. I don't feel you know subject lifetime I, I, I have a pleasure, pleasure to do a this. One year is a human target of life in history, one unit. And this is the earth around the sun one year. So it's very good in peace art to talk about what life means. And to me, in my philosophy of my whole life work, I would say life is life sentence. Life is passion time. Life is free thinking. <laughs> Molt bé. Mm, bé, bueno, així veiem aquesta, aquesta idea eh, reflexionada a partir de, de la performance. Podríem dir, ara nosaltres no, no anem a fitxar allà. Bé, bueno, no ho necessitem. Estem, no cada hora, cada hora del dia, sinó cada minut veient al telèfon, xequejant i mostrant-nos com a connectats, és a dir, mostrar nos com a disponibles. Havia preparat altra, altra performance, eh, de Cao Fei, que es diu Hushitopia, però, per, bueno, per una qüestió de temps precisament eh, vaig a, a deixar-la i vaig a posar altre, un petit vídeo, eh, que és un fragment de la pel·lícula d'Antonioni, La Notte, de 1961. Això ens permetrà veure una fugida eh, de totes aquestes lògiques que són problemàtiques, sigui quan està funcionant la idea de finalitat, sigui quan està funcionant l'absència d'aquesta idea. Eh, I és un moment on el seu marit té una presentació del seu llibre eh, i la Jan Moró fa una passejada. Anem a, a veure'l. Bueno, és un fragment que em sembla preciós eh, i, i pensa que és molt intel·ligent com la forma en què s'ha construït. Aleshores, sortim d'aquí. A veure... D'acord. Vale la que us aquesta, de Kaufei Hujitopia, com la tindreu al, al PowerPoint, després el Ferram us la passi, si teniu curiositat. Eh, és molt guai perquè precisament el Kaufei l'explicarà ràpidament perquè no m'aguanta. Posa imatges d'una fàbrica, on la gent està treballant sense parar, però hi ha un moment on combina en el mateix espai aquesta imatge del treballador que cada cop perd el seu rostre i s'assimila cada cop més a la màquina i gent que apareix ballant, una ballarina, eh, altre ballarí, com fem veure com aquests treballadors han perdut la possibilitat de realitzar l'utopia, que és precisament el que en un principi la prometia i prometia un ordre polític basat en un cert eh, treball. I per això diu, bueno, utopia, l'utopia va precisament. I bueno, és a, a menem sembla molt molt, molt bé eh, veure aquestes imatges de les ballerines per allà ballant eh, entre tots els cossos asseguts a, a la taula de la fàbrica eh, processant els, bueno, la, la, els productes. Però anem a veure aquesta de, de la gent Moró, que, bueno, que me l'estimo més i penso que, que la gaudirem molt i és molt interessant en, tot el que, en com està filmat i en el, que, en el que va mostrant. हम भी गाती हैं कुछ कुछ करते हैं थोड़ा तो पालने पर तो और बढ़ भी सकता है और बड़ा बाबा Tornem aquí. Eh... Ui, perdó. Perdó, Niu. No, no. vale. El que veiem en aquesta imatge ha començat un poquet tard. Vaig anar... Vaig a conclure amb... amb això i, i exigiré també algun un fragmentet eh, per acabar. El que estem eh, veient aquí, en, en, aquesta, en aquest eh, passatge eh, de, de, de la pel·lícula La Notte, eh, és precisament, precisament aquesta vida individual que, segons Guy Debord, havia perdut la història. De fet, tenim les dues cares. La reducció de la vida, aquest pseudo-cíclic accelerat eh, de saturació del treball, és a dir, eh, tècnic-siec, one-year performance, i, d'altra banda, tenim quelcom que escapa d'això. Un temps que no és productiu, eh, un temps que no està al servei de res, un temps que és una certa inmerència del temps, és a dir, un temps que ja no es mesura per un, ni per una idea de transcendència, de massa enllà, d'utopia, etc. però que no troba en si mateix eh, un valor explotable. Però això és molt interessant, que és el temps on la gent Moreau surt de la ciutat i en aquesta sortida de la ciutat es troba aquestes figures de marge que és, que és un rellotge aturat. Allà als marges de la ciutat no hi ha el temps de la, la, ni el temps de la fàbrica, ni el temps de l'espectacle, ni el temps de les xarxes. Trobem la infància, aquest espai on el temps es viu intensament i sense mesura, on el temps no és cronològic. I trobem també la ruïna, precisament, en veritat, quan tocam aquesta crostra de, de, de pintura. La ruïna és precisament les restes de la història. Tot allò que deixa darrere la història, tot allò que ha estat sacrificat a la lògica de la història i a les seves eh, finalitats, però que no ha desaparegut, precisament. Això és com el que ens permet pensar a la moró. És a dir, com si hi haguera una dimensió del temps, interior al temps cronològic. Com si dins del temps cronològic, aquest temps que ja hem vist que és un temps boig, calguera sempre altre temps que és el temps que necessita aquest temps per assolir la seva finalitat, per ser relatat, per ser pensat. Aquest temps, en termes de Gambem, és el temps que resta. En termes d'Andrea Kogler, és el temps de l'espera el temps regalat, és a dir, un temps que està fora de la mesura, que és un cert temps de la contemplació i que és l'únic joc des d'on podem precisament criticar tots aquestes lògiques. Podríem dir, aquest temps que resta és per exemple el temps en què nosaltres estem ara, pensant al temps de la història. El temps que resta és aquest temps que en el que vivim contemporanament sempre que entenem que la fi de la història no arribarà mai, precisament. És com aquest hiatus que està sempre impedint que el temps arribi a la seva culminació, però que al mateix temps ens permet pensar aquesta relació d'una història i la seva culminació. És a dir, com deia al principi de la sessió, un cert relat del temps. Una certa imatge única amb un sentit de la història. És com si la història fora sempre, i ara sí en termes de Krakauer o de la Gumbent, aquest espai on ens preguntem què ha sigut el temps, quin han estat els límits del temps i quin han estat les finalitats de l'obra humà. És com si la història fora precisament el país de les penúltimes coses. És, allà, és a dir, allà on pensem com serà el final i com ens hem relacionat amb el final i també amb el principi però això és l'espai de les penúltimes coses. És l'espai de l'encara no. De l'encara no. Que és precisament el temps eh, que dirà, dirà com un temps mesiànic sense Macies. És a dir, on no hi ha, hi ha cap subjecte històric, cap subjecte que tingui una missió que siga la d'emancipar-nos, de salvar-nos, etcètera, però sí que queda aquesta temporalitat del no arribar encara. Aquesta discrepància l'home amb qualsevol de les seues imatges, amb qualsevol dels seus ideals. Per què és important aquest espai? Perquè és l'únic espai amb el que es pot ser contemporani? Perquè és l'únic espai on es pot encara gaudir sense alienar-se. Perquè és l'únic espai on podem mirar a la cara les contradiccions de la lògica, del temps, de la història, sempre que aquest temps ha estat reduït a el temps de la llei o al temps de eh, la fàbrica. Aquest és, diem, un temps on encara es pot eh, viure, podríem dir. És un temps on el que s'admet de base, després podem llegir el que tinc preparat, però bueno, penseu que era un bé eh, arrodonir ja, on el pressupost de base no és que l'home té una natura que ha de realitzar no és que l'home s'ha d'emancipar de la natura, no és tampoc que l'home ha de realitzar una veritat divina, no és que l'home tingui una missió històrica, sigui el coneixement absolut, eh, o sigui, eh, ja dic, la solitats sense classes. El que n'hi ha de base, ens explica George LeGamben en el seu llibre El tempo que resta, i el temps que resta, el temps que queda, que és una forma de temps. Això és interessant. Que aquest temps com a reste, Bé, és el que queda. Per què? No lo sé. Per què hem renunciat a aquest acompliment, però tampoc, però ja no estem tampoc en aquesta lògica de, de pseudociclisme. Aquest temps d'arrestes, d'hiatus, es pot viure en el pressupostat que l'ésser humà no té absolutament cap essència, cap obra, cap projecte, res que hagi de realitzar o que hagi de fer per tindre cap valor. El que diu Agamben és que, a l'enrevés, allò que fa valuosa la vida de l'home és precisament que és sense obra imposada. Que és una vida que està pensada per contemplar-se, per inventar-se, per jugar-se. Però que no ha de realitzar res, no ha de sotmetre's a cap causa, no ha de ser el personatge d'una eh, certa èpica històrica, etc. No es, en la, no es tracta, en el temps que resta, de la competència, sinó de la incompetència. No es tracta de fer alguna cosa, sinó d'aprendre que per fer no hem de fer res. Tot i que precisament per no haver de fer res, podem fer el que vulguem. Entre altres coses, viure. És un temps que ja no es mesura pels deures o per una transcendència. No és el temps cíclic dels mites, tampoc és el temps pseudocíclic on Després del dilluns, viu un dimarts, dimecres, dissabte, etc etc etc. És un temps de diumenge. És un temps de manca d'obra. És un temps de manca de eh, mesura. Bueno, teníem un seguit de, de cites i alguna perjongació més. Eh, llegeix això i ho deixem així. Estàs destinada a un gran lunes pero el domingo nunca terminará. Esta es la versión de la promesa que nos arroja Kafka. Pero pese a todo, lo que aquí destaca no es la acidez de la broma, sino la gran pasión con la que uno espera el gran lunes. La voz que grita en nuestros oídos, estás destinado. Si el existente no tenía puertas ni ventanas, como quería Leibniz, ¿de dónde viene esa voz? Qui ens diu que estem destinats? Qui ens diu que hem de treballar? Qui ens diu que la nostra vida no paga la pena si no treballem, si no ens realitzem, si no tenim un somni un projecte, etc etc D'on ve a aquesta I si proviene de la pròpia existència, perquè deberia, entonces, ser menos legítima que la voz cortante que responde nunca. La veu que diu preferiría no. La veu que diu no he de fer re. puc fer el que vulgui. ¿Por qué solo nos fijamos en las pasiones cuando son inútiles? ¿Por qué debemos luchar tan desesperadamente por nuestros derechos? El caso es que no creemos que la lucha haya terminado y es probable que no termine nunca. Reconozcamos al menos que es la idea, la obsesión, la extraña y portentosa voz que grita un gran lunes, la que transforma en algo tan sombrío, tan largo, tan prolongado, tan recorrido de ansiedad, esta historia que se desvive per proclamar su seriedad y enviar a sus úsares contra todas aquellas almas que se sienten demasiado solas, que perciben la presencia intimidante de la nada y que no se n'adonen de que és el no res al que tenen, ja moró passatjant-se i és això l'únic, sense fi i sense repetició, que haurien de gaudir. I això és tot. Moltes gràcies.